Sarsal Gunnar Björn Halkarsson Já, Gunnar Halkarsson Man er að rífa í eitt podcast Já Svo með herkjum já, Með herkjum ég er hérna, ekki tvo og er fyrir að taka podcast núna það vantar ég mér að tönnu og ég tala mjög smámalt þannig að <laughs> hljur stendur eiga eftir að njóta þess og þannig hérna að geta að leiða mér Vantar ég því framtönna Já Vá, wow, hvað ég held að það séð rónarlegu núna maður. Þú... É, Mér er rónarlegu Hún er að þetta er í náttu þú, þú verður að gera það bara fyrir hlustendur og þú verður að senda okkur senda okkur myndað svona, það sem vantar svo tönnu til að hafa með fæslunni í, með þessum podcasti Í NBA Ísland Já, Já. Ég, Í NBA Ísland Bólu Hvernig væri það? Ef ég kemst í hann? Ég það var talað fyrir. Heyrðu, hérna þvert á það sem þú varst að væla það er nóga tala um í NBA maurs. Var alltaf nóga tala um. Já, ja, hérna, ja ma bara einhver ein ekki því, það ja, er einhver ein ma horfur á leikina persier sko, það var alltaf ekkert að gerast. Þa, það er með ólíkigdum að að hérna hva sko ef við fáum eitthvað feedback á úta podcast þá erðu hva fólk er ánækt með að hva við drullum með New York Knicks sem er svolti spess feedbacka þá. Já, er enn skemmtilegt. Já, við fekkum þarna sér skilaboð frá gömlu vini á Facebook bara hvað var ánæmt með yfir, trullumallið á New York um daginn sko. sko við, hérna, við gætum fara að tala um eins og Næ, eins sagði við, við, við gætum fara að tala um hvað við erum rosalega reiðir yfir við Okkur er bara Skýt mér er skít sam, sam það. Mér er skít sam um líka ég, mér var áhugavert en en hérna þa verður bara til þess eins að mótivera held ég þannig að það er bara að hafa unnir góð að þá kannski næranan klára tagnmörk sýnd fyrir leikþína. Það skiptir ekki máli hérna en, e, e, hérna og við kannski nennum ekki að tala um New York en en hvað hvað myndir þú samt gera núna ef að þú ef þú værir Phil Jackson eða eða ég eigandi New York Knicks sem er vandamál þær að er Nei, ef ég væri Phil Jackson hófumt ég réna allt til að hérna fá Car til að veifa sig í nok traub klósu og, og og skipta honum burtu fyrir einhver pick og einhver efnilega leikmaður. Það bara menn menn það að það er bara, men, men vita, men vita, men vita það að ef Phil Jackson hringir einhver göður og segir hey hérna ég er með Mello sko í fyrstalegi vita menn að þeir eru svona, ég segi ekki desperate að losna við hann, en, en menn, menn geta, jú, ég menna þeir, þeir menn vita að þeir vil, myndu kanski helst vilja losna við hann og fá okkar fyrir hann, en hinn liðin vita það og svo má ekki gleyma því að Carmela Anthony er bara ekkert, hann er ekki 25-ar á lengur sko. Hannefa hann? dala sem leikmaður og er er ekki 30 eða 33? Já eitthvað svona leiðs. Og ég men, menn menn bara sko í þoli ekki þær menn er alltaf tala um að þú sé ja hann er nú bara fara til Clippers og eigi bara fara til Chicago eitthvað þúst eins og eins og það sé bara ekkert mál fyrir hann að fara til Clippers. Eins og hann sé bara ekki með neina launa stein og og ja, eins og Clippers hafi eitthvað til að gefa í staðinn fyrir hann. Já, hann, hann er orðinn þúlust eins og séir ég held hann sé 33 ára. Hva hva held halda menna Karmal og Antonin sé afra gefa þeim þetta? Ég fatta það ekki. Sko ef æðir myndu til að skipta honum og blækr griffinn sem væri glórulaust. Já, þá kæmaðist betur struktur og niður sko. Nei. Jó, ég heldta. Og Já og þú og þú mjólkar hvað? eh 2 ár 2 til 3 ár af Carmelo Anthony á á 80% í bæsta falli 80% af þeim sem hann hefur verið sem skorari svona sem samt hvað varðar afkvæmi og eitthvað svonais og á meðan að New York hvað er 7 ár af einu bæsta kraftframi í deildinni ja ég, ég veita hann er allta mættur og eitthvað en en þá væri á New York nú er gættið að skipta honum eitthvað fyrir písað sko og ég held að það væri gáulegast sko hann að Blake Vak? Griffin færi þriðja lið sko já, hún meina það já, veist þannig verið eitthvað svo leið sko þá, þá náttúrulega erum við þá værið við kominir með svolítið pakka náttúrulega en ég, ég hérna, ég mundi bara ég veit að þeim eru ekkert skipt sko straight up eða eitthvað og það var svo, svo gengur náttúrulega fyrir það fyrir að það eru ekki peningalega að hann sé hugmyndum hvað er með í laun en, en Jó, þú ert helviti nálagt í sko Ok, en ég myndi bara aldrei, aldrei gera það sko. Nei, ég held að sé ekki Ég held að hún er svolítið að selja Griffi, blei griffinn svolítið ódýrt sko með að fá bara mellow Já Og fyrst þetta Mellow pick er með þess að ekki nóg sko Ekki í mínum höga Og hvað, okay. hvað Hvað ætlar að gera með Carmelo Antóni sem að þú gerir ekki með Blake Griffin? Ég veit að, að þa það er vandamál svona sem að menna að að tala um í mörg ár að styrklekar Blake Griffin og, og, hérna, og Chris Paul. Þeir eru runni bara svolítið að taka frá hver öðrum. Þeir nýtast alls ekki. Já, styrklega. Þeir hafa notað styrklegar þeirra bekkjar nýtast alls ekki þegar þeir eru saman með liðinu því að þeir já, þeir nýtast þá við, við sjáum miklu betur hvernig þeir nýtast þegar annaðar korðar eru ekki með. Já svo líka sko svo eru þannig sko svo óverlappar bleik griffinn líka helling við 214 sko. Bleik griffinn er mjög fitt. En, en, en, en hann er, hann er mjög fitt þekkur role Já já. Alveg. Það ja, var það því að hann nenta að hoppa og troða, þú veist það hann, hann, hann er bara poppari í þessu pikki og rólið núna orðið, sko. Já, en, en það er ekki líka út af því að að ja, er þarna undir og þú veist erfitt og, Hann tekur sitt pláss og Já, veist, að er það er hagkvæmara fyrir hann í sóknunina að poppa sko. en, en þessi umræða náttúralega kemur yfir á Clippers og, og þeir eru bara það er rosa erfitt að vera stuðulinn þegar klippast núna. ég þýrst ja, ja. menn reynt að vera þúlust farnir að sko, hérna plana jarðfarðurnar að aðra kannski að og snemma sko, því að þúlust þeir þeir eiga alveg eftir að hafa tíma til þess að já, sauma já. þetta lið saman á smá rönn áður en kemur í úrslutakeppni og þeir verða erfiðir í úrslutakeppni sko, ef þeir á annað bor drullast til að vera heilir. Já já, það er, sko er hef er engar erunn engar ákveði. Þetta lið boru svo lengi sama, sko, og bara vera heilir í úrslutakeppni. Þeir þurfa kannski mikið að... Nei, að þú, að nei, að þurfa ekki að vera á öngrumu friggjaveikna brjálleuðu rönni eða eða eitthvað Nei, ég hef engar ágerðir því, meira ágerðir á heilsun. Mhm. Mm Já, að klála. En, en, en hérna með svo skítum aðal New York aftur sko, ég vandamálið er líka sko að Carmel og ég held að hann villi bara vera í New York, hann hann bara hann vill bara vera í New York. Já, þú vissu kellingin hans þarna Er að, veist, með eitthvað fínt gigg í borginni og ah, ég ætla að fíli bara veist, fíli bara að vera í New York og hann vil bara vera þar og hann a er með þessa klásúlu af ástæðu sko. hann vil bara vera þarna og spila sinn körfubolt af þarna og hann er það eina sem ég verð að gefa Carmelo Anthony sem að sko, e minnur þess sem hérna George Karl var að drulli vera nú eitthvað svona. Carmelo Antoni er ekki beinta að koma sko, uppbeldi, hann ólst ekki upp hjá Kospi fjölskyldinu eitthvað, eitthvað svo leis, þó að það sé okkar, kallt hann ég letta að segja það, en hann ólst uh, ekki upp á neinu fyrirmyndarheimilu og eitthvað svona, eða fyrirmyndarungurfi. En... Já, ma maður veit það ekki, sko, maður veit bara að hann var ólst upp hjá einstæður í móðu, sko, sko kannski ekki alveg, ek get alveg dæmið af sko en nei en það var mjög stutt eh ja, út í á út á ekkert, ja. ekkert mjög fallegt braut hjá honum sko. Já já hann var nú og eitthva brusta eða vinurar og ja, vinur svona ja. eitthva uh, grænt með sig í tíma þá og vopn og alls konna vi, við vitum að það er stutt stutt hafni yfir hjá honum sko. hann er frá Þortumörk skilurðu. Já, já. er ástæða fyrir því að the wire var tekin upp þar sko. Já. En en hérna með þetta Þá ég verð bara að taka ofan fyrir Karl Malan Antoni hvernig hann er búinn að höndla uh viðtölin, og ég séi ekki persóna heldur bara skítstorminn sem er búinn að vera á honum undan farna vekur. Já og ekki hann, bara það. Hann höndlar það... þetta allt bara yfirvegaður, lætur aldrei neina gremju frá sér eða eða drull neitt, hann bara tekur það á hærð alltaf. Og ég bara bara segja, mér finnst að aðdóonavert. Já, ég, ég er alveg sammála, hann virka hann virkar sko virkar mjög þroska og réinstæðingu sko. Þú um, veist, utan vallar eins og mm. hérna eins og þjögulegsmál hérna þegar. Hann Þannig, að Hann er alveg sko. Að, hans að, reyna, að, að... Að, hans að reyna. að veist, er að góð fyrir og hérna mm. eigi umræði og fá harna einhverra stjörnu vinir sem er með sér íta og ja þar aðan er búna að vera við verðum að gefa honum prik fyrir það ja algjörlega algjörlega og þú séum kannski ekki ólægra hrefnir af leikana sem körfuboltamanns þá erum við hrefnir af persónunni Karmel Antori ja og einmitt hann hann hefur þroskast og og hérna og og ég hef alltaf verið ég hef alltaf verið hrefn af því sem að hann hefur geta gert vel og hans hans talent sem skorara það er alltaf verið frábær, en en hérna, ja hann, hann er og mikill sá Já já. fyrir fyrir mig sko. Nei, ég ég bara segja að í gegnum tíðuna hef ég tást að því hvað hvað hann hefur bara verið beittur sóknamaður sko. ekki alltaf svo hagkvæmast þennan en en en var alla vega einn af þessum leikvinnudeildinni sem var mjög erfitt að stoppa sko og og hérna og hann hann, hann er búinn að reyna að gera hluti eins og að, að sóna hafa liðsfélaga sína meira involverað að orðin að gefa meira stórsetingum og eitthvað en en, hérna. en það er það er náttúrulega alveg sama og hefur verið alveg sama hvað við höfum gert í New York af ef, ef eitt ár er undan þegar að þegar er vorum við með snilliga og Jason Kitt og einhverra svona kalla hérna í liðinu þá þá er þetta bara búið að vera ein sorgar ganga já sko það vera í New York og, já, og og sko þó að þó að Carmelo Anthony ég sé svona þróskaður og eitthvað svona viðtölu um eitthvað svona þá þá hann veit alveg hvaða stöðu hann gegnir hjá félaginu, hann er en þá stórstjarnan hjá félaginu já, já. og það skiptir engu máli hvaða þjálfari kemur hann inn og hvað sá þjálfari er að reyna segja eða að gera Carmelo Anthony spila bara sinn leik og hann gerir bara það sem honum sínist og hann, hann og það er alveg rétt sem Josh Karl segja Carmela Anthony er bara tilbúin til að gera x mikið í hlutum eins og vartanleg og, og, og að spila í einhverju sýstinni. Hann gerir bara x mikið og það er stundum lítið og annað gerar hann ekki og þetta, þetta er ástæðan fyrir það, fyrir því að mennins og mægdi Anthony náðu ekki árangri í New York Því hann náði ekki inn á Carmel Antoni og náði ekki að láta Carmel Antoni gera það sem hann vildi gera og svo kemur hann til Hjúston núna þar sem að hann er með sko drauma leikmann og, og sinn súna heppilegasta leikmann síðan Steve Nash sem hann bara rétti tauman og segja þeirrið þú mátt gera þetta og þetta og, og hérna, við gerum þetta bara svona þú verður leikstöndandi og ég held að þú verður best, besti leikstöndandi dildinni með 700 stóðsendingar og, ja. og við gerum þetta svona og þú mátt skjáta þegar þú vilt og, og, og hérna og, og það er bara allt aðeinslegt en og, þetta er eitthvað sem þarf að ganga upp í NBA þú verður að hafa stórstöndun á þínu bandi ef þá hlutnir ég ganga upp algjörlega, Karl Lamptoni er bara ekki leikmæður sem er tilbúinn til þess að ég, ég man eftir einu Mike Woodson áður og hún reyndar alveg í þetta tímabil þegar þau fóru ja. inn í útslöðu með 50 sigra þá hérna eiginlega bara sökum um manneklu þá náðan að fá hann Carmen ætla að spila því power for þá er langt bestir sem er alltaf staðan sem ja, að hann, staðan, á, allgjörlega undan tekninga löstu að spila það það er bara sama vesen viss, með hann eins og til dæmis á og David Davis sko. er á center er hann power forward hann er betri center en það er bara og mikið álag á líkaman Þar fark farkaxist geta spilað alltaf en svona svona sparna en... og það ja, er alveg sama ja, að... Karl Mol Antoní nema ja. Antóni, sko hefur hann bara fram yfir svo marga þrista í deildinni hann hefur alveg líkana styrk til að spila staðu sko en... alveg er bara eiga þúst Hað hann lepran. Kanski æturant hefur hæðina. Mhm. Mm veit ekki mm hversu -hmm. styrki. Hað styrkin er ég, alltaf alltaf að koma hjá honum. Já, hann er bara farlega góður maður. Og svo ja ja, svo eru svona svo eru svona eins og eins og hérna eh eins og hann hérna hjá Portland og svona þrust Já, já. Sér, sem er satt, alf Alfreik og minu og, og, og svona karlar sem, sem að sem að samt að hafa verið frestar í gegnum tíðuna þú og svona alls konar karlar sem Já að, ja ja ja þú veist Ryan Anderson var náttla frestur upphaflega ja, færist yfir í vekan algjörlega Nei, Það er alveg alveg, alveg einn og 1 sko en en hérna en þú veist þeir hafa ekki allir en, þessar líkarlega burfi Karmel bara Carmel Anthony er bara legit, alltafarna 240 50 pund sko. Segir hann að hann Þa, er það, það er, það er þykktjón. Og hann er hann er sterkur og hann hefur hann, hann hefur nýtt sig, hann er á blokkinni á móti öðrum fresturnum sko, gegn tveinum sko. En hérna en þetta er þúlust sko Ég menna, hérna, ef að þú værir allráður, ef að þú ættir nú í í dag og ég myndið spyrja því, þú veist, ég menna, viltu hafa fyllt til aksanum? Ég veist það, ég ekki. Nei. Þú ert maður sem berð mikla veringur fyrir að fyllt til aksanum, ekki? Já, já, já, sem þjálfara, sko, mikla já. veringur, menn hann, hann verðist ekki alveg vera svona á réttri hýlluðarna sem einhvern týja. Nei. Ég held nebla ja forseti leikmannamála. Nei, ma mér er nátt allta að sagt að vandamálið byrjar náttla hjá eigandanum hjá þeim sko. A algjörlega, þó viss vandamálið náttla byrjar hjá eigandanum. Hann er náttla bara, þú viss hann vill bara vera að spila ykkur í krú hljómseit sko. <laughs> Já og þú viss ég, veist, ég, ég fer aldrei óvan af því að að veist, ef þú vilt að byggja upp lið sem næ nær árangurri þá þarf að það að byrja óvan sko. Já, en, en saga segi sko að hann hafi nú ekkert verið með puttana neitt í þessu nei, nei, nei. eftir að Jackson tók við sko nei en, en hvað, sko Jackson draftaði Porzingis og hann það er hann, eina sem hann hefur gerst sko. hann er með kannski eitt, tvö múf leikmannamálum sem er alltaf lægi en, en hann, þú veist, hann er með það á fyrirskjónu sinni ég draftaði Porzingis og það var á svo gott hjá honum, en En hann er líka með á fyrir skrána sinn að treyta í burtu ropel obes og hérna cerian krat fyrir derrick rose og synasot tjó kem nóa ja. þetta fyllar skar ropel robes ja þetta er alta í ívin tíralegt sko er sko á þaust um sirka 12 milljónum ári og, og, og nóa er á einhverum hvað 16 17 Já. og oh, lópes er sko miklu betri hann er betri Petri og Noah í dag í svefn. Já. Þú þekkir sko, sem er sem er sko eins og maður óttast þarna undir restanna hjá Síkak og maður óttast að hann væri hreinlega bara búin Já, en bara hann er búin bú Já, ég, hann á ég, ég þrjú veit. Hann var ár 3 árr eftir þetta, eftir að það sem samningi. Já, þetta Það er herr umbótsmaðrinnas umbótsmaðrinnas Jokey fá verlur hann er um postmaður og verlurinn skilið og Aldirlega. nóa ætti nú að gefa honum sko, hérna bara helming bara helming <laughs> Já, ja þess vegna sko, þetta er fullt af allar 1 þetta er annaðan gerin sko mjög sárta segja þetta um um annanis höfðingi eins og Jokim nóa bara því meður er þetta staðretskum það var eitt einmitt um það eitt að er tók hann á, á alter ekki róti eitt ár Þa, þú veist það skiptir engum máli þeir er svo rétt félag skiptir engum máli hvað borgar nokkurum leikmanni eitt ár. Nei nei, við erum alltaf bara þú veist skipta á launum við Derek Rose og hinum þeim sko. Mhm. Mm nei, er ekkert hérna, svo slett sko. Hérna ja, þe þetta er blæssruðustu deildin og blassa New York Já. En hérna Já, vorum eitthvað að spája að tala um sendera Já, við, það var eiginlega ástæðan fyrir það ég var að rífaði fram úr bælinu sko. ég hér þetta með langaði pílut tala um sendera það er það er hashtag á síðun hjómeir sem heiti döði með þarjans Já þú kann kannast kannski við Já, það er bara þú mátt bara að eigi það því núna Það er bara dotti og gildi Það er og bara dotti og gildi og Ég segi þetta kannski að setja inn þauði skotbankarar eins síðan eða eitthvað en en Já það leggja sko, milli hluta núna. eh óskaplega getum við verið hamingjusamir yfir því hvað er allt í einu roslega mikið af ekki bara efnilegum heldur bara drullu góðum mennum og og ja stórum mönnum í deildinni okkar. Já náttla í í fyrra komu inn sko Það byrja með tveir mjög efnilegir á Tánso Pórsingar, svo kom hana Mælstörner, hann syngdi fram á það að hann væri nú rúmlega meðalmaður, svo kom hana Nikola Jókits Já. komin í dildina, hann var þetta draftaður ári fyrr held ég sko, var eitt ár svona stass í Evrópu, en hann var nýliði fyrra og allir þessir, sérstaklega, allir þessir fjórir hafa bara verið að spila nokkuð vel er nú um kanski Turner er um nú kanski svona systur að þeim sérstaklega sjóknarlega en, en þú mannst þeir þeir þeir þurfa lengri tíma en aðrirlega sko ja að ja er er þeir, þeir eru rétt beriðar er að stærkt að sem geta gert sko ja eru Luka allir mjög vel og svo náttla er er þrósa process, í Philadelphia. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Búna verið meittur í 2 árr og þetta er fyrst ári hans og hann er gjörslega kominn með sko, þrumum og eldingu. Heldu þetta ja. betur núna. Þú vissu hann vill við... bara vera að tala um playoffs og eitthvað sko. Já, já. svo erum við með erum sko um menn sko þú veist, inn á milli sem að þú vissu verið með með menn eins og Tiantre Jordan og Markosól og og og hérna Dwight Howard og fleir karlar sem hafa verið í nokkur ára og hvað svona en, Nei, en, en er svo erum að spila sér best ár uh, að sömuleiti jú að sömuleiti uh, svo, svo ertu með menn þegar voru nú draftaður í sama draftinu hérna uh, hérna Stífin Adams og Rúdiko Bair og þetta bara það er bara næstu í hvert einasta lið í deildinu, allt í hennu komum bara með einn eða tvo fína stóramenn algjörlega, algjörlega liggumæni við að segja, sko? Er inn allavega frekar, báðið tveir frekar takmarkaði svo okkurlega en mjög góði varna menn sko. Já, ég meina, þú veist, Rúti Kóper er, er bara, hann er bara, hérna. Nei, bara þessar aldar marki í tón, svo já, líkur. Meina, sko Rúti Kóper, þú veist, það sem hann er að gera í vörninni Ja, því að keletrti a var að skora hátt í 30 stig í sókninni sko. Hann hann er bara alveg alveglega, hann er breytir leikjum alveg kjörsanna. Hann er game changer orðar og, sko. og það er svo sko, finnt að fólk fattar ekki hvaan hann er. Hann er orðinn rosa heilur í sókninni líka sko. Með með gravity sinn þá er hann sko hérna, on off tölfræði hans e, í sókninni hún er jafn afgerandi og hún er í vörninu sko. já, það er áhugvöld að því hann, hann sko hann útendir svo mikla aðtegli í pekarólunum þegar hann kemur að hringnum sko já, já. og þeir skjóta sko þú menn eins og Gordon Hayward skilur fara úr 37% þryggjastæðan ítingu upp í 46% þryggjastæðan ítingu þegar að Rúdiko Berður er enn á vellunum og sko. þeir já, já. fá þessi opnu sko út af grafitíðinu á húnum sko. það er alveg úlíkindu þetta svipa er bara náttant ekki fæst til svona gaurinn er Tyson Chandler sko. Einmilt. Sko náttan var var frábær í þessu með Chris Paul. Algjörlega. Það nokku þú ég meina sem að sem að hérna sem D Andri Jordan er náttan nút að góðsaf. Algjörlega sko. Ég meina Algjörlega. Hva hvað aðra að DeAndre Jordan væri búinn að skora mörg í NBA deildinni og hann hefur aldrei spilað með Chris Paul sko? Það var ekkert rosalega mörg heldur. Nei, ég held ekki. Sko, er þú veist, þú sko með Hjörstun sem að finnur einhverra bara mjög brúklega sentrar bara á, á rösluhöfunum sko. Hann er Klikka Pella er bara verið flottur leikmaður Já, sko. já, hann er náttlæga sama, það er svona tvætt hávart vandamál með hann. Já, eða, það er hann með marga af þessu ströngum lendar sko. Nei, ég, ég sátt ekki sko, þú veist, MB, Jokates, Towns, allt mjög góðir góðir vitaskytur. Já, já. A. A. Meir... Og mælt hann sé líka bara fín víðaskipta sko, hann er alltaf að góð skipta. Þannig að hann er svona ja, svartu, svartu hérna. svo svo eru ótaldir hérna menn hann sveppur í Miami og ja og Versace to þe Marcus Cousins og Aka. Antonio Davies. Já. Ja. þetta er bara er út um allt sko. þetta, er, þetta er alveg þetta er óhenjju ja brauna Brok, jöligt. Broklopp Broklopp Brok Brok Brok og þú og... veist hann var einn besti sættir í deildina fyrir 2 árum á sort markasor bara tala enginn um hann. Hann er ja. bara eiga hann er bara í Siberia NBA í dag og, og veist. Já, já. Svo, ja. Svo veist. svo svo er með þú veist hérna eh þraut svo margar típur sko hérna e, Við erum með alhor sem þenna típu. Við erum með við erum með Marching einna típu. Uh við erum með centerinn hjá Toronto. Já, Jóhannason og Lönnuson. Jóhannas þú veist þar allskonar stórir ja. Já og ja. hérna Andri Drummond maður. Já, ja, þú veist hann er bara búinn að vera lýlegur í ár. Drummond er búinn að valda vonbrigðum í ár, já. Já. Ja, hann er hann bara á. Ég var að séa okkur greinum að það sem var bara að vera hraun yfir það hvað var í lélifu varnamaður Já, hann, hann, er, hann er svolítið latur segja þeir Já, og hérna en hann er alltaf frábær frákastari Já, já, einhver, hann, er, hann er sannur sannur stór maður Já, já, algjörlega sko hann er að það sko Þannig að nú er spurt hvernig leikur er fer að þróast næstu ár út þessum mönnum sko Þess, Þetta verður ekki bara person space? Nei, ég er það. Ymeina og, og ekki Ma ekki ekki láta þær alla þessa menn standa fyrir utan þrjágja steglínu og langt til án skotina af eða. Nei. Terry okay, Garnett varuilega húð skammaði Towns að vera elove with three pointer. Já. Ég er sammála því. Og ég þust ég er hérna eh þust er alti lagi þó að þessi stóru strangar þeir geti spjara sig áði ef ef sko þyrndir að hitta úr horn thristum eða eða eða geti lyftir sig upp þust og og og í pekiröllnu ja ja en en, en að, að sko að láta yeah. láta menn eins og eins og towns og antony davis bara að fara að byggja sinn sóknaleik að miklu leitu upp á þryggistega skotum því sem er bara aftnarlegt Já líka það sem gerist sko að hérna með að þessi menn sér í keira körfunni þá lenda lið óhjákvæmlega í villumandra Já ja. Það er náttúrulega auð auðvöldurstu skotin í körfubólt á, á leið og leiðu kóðinu kannski bara í bónus eftir fjóra mínútur mm -hmm. Þetta er að það gerðist oft til dæmis með sjakk. Mhm. Mm Þú þá sjakkvæir kanskje þetta hittar roflega vel og vítt. Þá varu allt allir hliðs félagar að sanjóta að það liði var komið í komið bónus eftir 45 mínútur sko. Já. Það hefur nátt að segja líka bara þúst að þúst ná kanskje góðan vartamunnum út bara í villuandra. Einmætt. Það og það er þúst það er ekkert mikið að fara gerast ef við bara standandi á þrjögjarstæðalínu og skljótandi einhverum þrustum stótt að það sé kannski að hafa hvað maður skot heldur en tækjast því að, þá er þá er allt sko þetta í kringum að gera körfunni eða spilundi körfunni mælum með því Já, með mjör, um standi ekki gleyma því að, að sko stóri maðurinn hefur alltaf ekki endalist útalt frekar en aðrir og, og hérna stundum er þægilega að taka kanski opið þryggjastaskot frekar en að alta alta men vera hérna banka sig í hnén inn í teignum alglega sko en þúst er, er ekki sko respect þúst þeir þurfa vera respectable út af þrjuggasta þannig að helst. börnin komi og og þúst helst respecti skoti sko ja ja þá er rétt að gera eitthvað en, nætla, en svo nota þeir, þeir taka ekki sógnarfrágoðst það þótt væsti stóri maður ein vilti ekki frekar hafa stóra manninn undir körfunni í þegar að vera að taka tryggistigasta skot heldur en sjálfan Já, út á línu ég viest, það er ástæða fyrir það þar sem er svo gassólegur eigið frábær frágastari hann er alltaf bara hefur alltaf, alltaf spilað allan þennan leik topp of the upp á tryggistigalin hann er alltaf verið sack Randol sack Randol sem hefur í baráttunni í sógnarfrámsst vissulega væsula og hérna en en sko eh er við vorum eitthva að tala um Cassol áan hann, hann er að hluta til að eiga sitt besta tímabil á ferllinum núna. Eh uh, hann hefur aldrei sko míði nálægt að skora 20 í leik en hann er að skora 20 stig í leik núna. Metdans á ferllinum var í hitti vera að hann að skoraði 17,4 sem að sko hann hann hefur alltaf gert út á það fyrst og fremst að vera varnarmið í náttúrulega Já og sendingarmið og sendingarmið þeirri sem að mér finnst vagaðlega fallegt en, en sko Gasol sko hann hann einhvern veginn hann er að taka sex frákvist af með þetta leik hann er spilað ha, 34 er... mínútur sko. Já, já, hann er svona maður vill sjá fleiri frákvist frá stóramarunum en Ég myndi, ég myndi, kannski... vilja frá, kannski... ég myndi byr, mögulega vilja sjá fleiri frákvæst frá þristinni mínum. Heldur um það. Já, en og svo erum við alltaf að spyrja sig að því sko er anna er þetta sko meaningful frákvæst eða er þetta röðulegt ásbrók frákvæst sko. Það eru það er deila sem að við skulum geyma a sinni. <gjö> Nei, ég veisti að öð því uh, tvætt hávart frákvæst, skilurðu. ég var sem ég var að, að lesa lesa grein mjög ítalega úttakt einmitt að öðunum sem að hérna, sem kom inn á enn að hlut sem þú hefur talað um stundum að hann sé að stela frákvæstum að stórum og og hann sé að taka uh, óeðlilega mikið af frákvæstum sínum eftir víði og eitthvað svona. Það er bara er ekki rétt sko. Ge, gefa er gefa stórmennarnir honum til að taka eitthvað af uncontested varðafrákvæðum. Já, já. Það, það er það er líka bara partur af a, af planinu hjá koma balltanum sem fyrst í lúkutnar honum. Og, og, og já. Oklahoma. Það er þust en kor þust hann er að, að frá... padda fráfrákvæðast statti eða ekki. Prófa þú að vera 1.90 og, og og vera með yfir 10 frákvæðast meðaltali í NBA undir hvaða kringumstæða sem er? þe er bara nei ekki 1, 90, en ég ekki 1090 þannig ég get ekki prófað. Nei, bara ég skora á hvað sem er að prófa það. Og hérna en þú veist það er sama og með 2 Tower skó, hammar miki þessu að taka að, að, að, að, að hreinsa upp öll þessi un fráköst hjá Orlando til dæmis. Bara sami hérna í leigufónunum það. Mhm. Þú veist spá veist hann er að spá ég því sko hvort garðsól sé að sleppa þessu frákustin sko. já en, en það, það, það er stóð hæla... munur á að taka taka í kringum tíu frákustin eins og miður þeir eru að gera eða að taka sex því að vera rosalega ja, stóð það... munur á því sko. hann er náttúrulega já, hann er náttúrulega ekki alveg að blíja lögur eins og til dæmis brúklúpes nei, en hann er bara, bara næstum því með þy applélar tölur og brú klópa sko í ferðastunn ja, sko. Þetta er spurningin sko, er sterstu stigur annut og hérna hann hann gerir það sko. Hann hann frávart han, fyrir fyrir a ég veit það alveg að Gasol gerir mikið að því að þvælast og spila vörn út af velli sko. Já. Ja, Já á því og ég átta ja, mig á því að, ja. að að að hérna stundum eins og ég ég ég er alveg viss um að hann er búinn að búa til hellinga frákostum fyrir Sak með því vera duglegur að Já, ja, þannig að spurningin er kannski að sko að sko er liðið betra í frákustum þegar hann er innáðið ekki. Já, ég held reyndar að svo talfræði sé á honum hliðhóttl, sko. Mér Minn minnir það. Ég hef séð úttekkt á því eitthvað tímann. Ég held að hann sé afsakaðar einhverju leitið með það, sko. Já, þetta sama var hann með Rauð Hippberst þetta um árið, sem bæðið og yfir að stjörnleiksmaðið fyrir svona fjórum árum og hann bara... Hversu það Og hann færði alltaf að spila núna, sko. Þú sagði að hann var sákaður og hann var stjörnuleik með hann. Það hann er hann er annar eða þriði sentur af bæknum hjá og tjálótt í dag. Skiftið skip, svolítið að milli sín hann og Frank Kaminski. að hann sé 30, koldið, er, 30, 30 besti senturinn í dæltinni í dag? Það náði því? Nei, yfir ekki. Og ég sé að hann er, hann er kannski þriði besti senturinn í liðinu sínu. Þannig mm -hmm. Þar, jó, jó, þar er einhver líði í deildinni með drasl með er alltaf. Já, en en þú sést. Já, hann er kanska einhver staður í kringum það 35. Já, þar er, er svona fóa uh, að fóa sko að, hann var alltaf fór í þennan bara því Indiana var að vinna svo marga leiki. Já, ja, en hann er alltaf þú hann er góður varnamaður. Veist, eða tökktur, sko, já, já, er og þú sést eða realm product tactur sko, þú sést hann og var það sérstaklega sko. Já, þú hann eigi alltaf frágast á 15 mín eitt eða skot á 15 minútu. Já er alveg, þú veist, en, en frákasta tölunar séð er alltaf skelvilega. Sko. Hérna, ert með einhverja skoðunar á, á varamönunum í stjórnuliðin? Ert er þú með einhverja svona... E, e, sko, ég bara, er bara ekki búin að kíkja á ambíja frétt í þetta, ég er að gefa það út. Nei, nei, það er verið á fimmtæg. Já. Það e véita ekki gust er steftir ekki svo nokkuð bara eitthvað klassist hvað ertu að spáa nei aðallega sko. það að því það er náttla sko á að finna injury replacement fyrir sennlega bæði Chris Paul og Blake Griffin og ég reikna með því að þeir verða báðir valdur sko ja þetta er náttla það ai sko Utah menn eru náttla Er er það... að fara í dramakast sko ef að ef að Júta ó ná það alveg. Ef þeir fá ekki einn mann inn sko. Já, Júta var náttal alveg alveg klárlega þúist að áa eitthvað fulltrúa að mér finnst sko. Já, hann væri þér erum þér sama record og clipper sko. 4 dags klipur og verða konur með betra record en clipper eftir 2 daga. Algjörlega hana Mér finnst alveg, ég get alveg gútt er að það að þeir sé mjöst, kannski gort að hegjórt að hann sé stjórtuleg. Já, þá spyrir maður sér sko uh, Hvein er fara menn að uh, skoða það að Sal Antonio ervist með fáránlega gort rekkort? <laughs> þeir eru með 80% vinslutöld. Já, þeir eru að bara veit... á að fara að taka mann numur 2 þar? Það verður ekki mann numur 2 þar. Va. Ég hefist að ég á skilur sko. Nei. nei, nei. er Marcus Aldridge svo, ég vissi ekki. Hann er ekki með nóg flotta tölu sko. Nei. A ég ég held að hérna, Gordon Hayward er með hann er með flotta tölu sko. Hann er með, hann er með töl. bestu tölurnar sínar á ferlinum í mörgum flokkum. Já, ég held að það sé lengsta skothitingu í ár og hjá sér og hæstasta stiga skor. Hann er, með, hann er með bestu eh uh, hann er með hann er hann er alltaf átt sko, hann sett upp góða skotnýtingu þegar hann var gutti og spilaði kortur í leik sko. Já það telst mikið með einum og talum um þennan sem hann er fyrir, í meinmenn með. Fyrir utan það er hann er hann með ja einmitt einmitt kanska þegar hann þarf ekki að vera með einmenn menn sko. Þá já, hann já, já, ja veist, hann, hann er alltaf í meinmenn og hann er ekki að Hann forsar aldrei skoti. ekki ekki lengur, ekki eins og hann þurfti til að segja gera í fyrra þegar allir voru með þetta. Já. Hann annars hann er með 46.7% þriggja myndu nei skotnýtingu á 40% í þrustum. 87% á línunni type 6 fráköst og og tappa fjórðastöðugir og eitthvað hérna bara Já, hann er svo tykka 22 stig með til leikaran með sko. Þetta er alveg, þetta eru stjórnuleikmanns tölur sko Vissulegt vissu er að það ég, ég er vel samt Þetta hefndar hann ekkit í stjórnuleik en mér finnst Rúti Gók verða eða meira skiljaða fyrir stjórnuleik heldur en Gordon Heimalt Nei, ég held að hann verði bara í fyrstu öðru seti yfir vartamenn á sér Já, hann verði sennilega ekki neður en þriðaset Nei, ég held að það verði sömu, sömu ég held að eitt ja. og tvo verðið samu í fyrra og rúti held, heldur, að, hva, heldur að hvaði Leonard verði hvort sem varð að maður á þess ég held að dreyfum grínveri hvort sem varð að maður ég, ég held að og Leonard annar og Gobert þröði, það er ekkit ah, ólíklegt sko. það er ekkit ólíklegt en, en ég held samt að Gobert sé að hafa meiri áhrif á varnarleik heldur en hvaði Leonard í dag sko. já ég, ég reyndar sammála það En, ja ég, hérna en en menn fá mikið af atkvæð út af reputation mhm eins og náklega og hérna og hérna sérstaklega arnar lið ársins sé kannski erfitt að koma í nýrin inn á þann listamennur ja þust ég veit ekki hvað kóp ég bara tony allen mörk Ösk skipti sko. Ösk. Það er eitthvað 3 eða 4 kosti það. Þú mm. vissu hann var að fá þetta sko þegar hann var Látt löngu fram. löngu hættur en annað spila vörð sko. Já ja ja. Tory sko eitt besti wing defender í deildinni sko. Kömst ekki í liði út af Kobe Bryant. Það að Komics sko. Algjörlega sko. Þetta vita bara menn sem fylgja með í B deildinni. Ekki svona. Ekki ekki að... svona sem almenni borgari sem svona rétt Plukkar á deildinu Hérna, ég ætla ekki að uh, Ert þú Já, þetta er náttúrulega að vera að spyrja friðrik ynga þessu en ekki þig af því að þú heldur ekki með Philadelphia en ert þú Ert þú með maganum hefur en bít þegar hún sér þann þegar hún sér þann taka viðstöðlega svo tróðslur og, og landa illa og eitthvað Já, það veist Þú hefur, er ert ekki með áhyggjur og bara hvað er að eins og ég Jú, maður er alltaf svona Vist, Þið finnst fólk svona, rosan maður. að hljóta að hann sé brotettur Þið ja. finnst allir vera búin að gleyma því og allir búin að ákveða að þessi maður verði bara besti ja. sendir í deildinu næstu tíu ár ekkit, ja. ekkit með það Já, ja, sko ef hann helst eitthvað í svona eitt-töð ári við bútt ja. Kemst yfir einhvern tjall Já, ja, ég held að sé bara eitthvað svolega sko. Svona eins og ylgáskaskerði Já, ja. já Það elga áska spilaði af alltaf mínúti fyrst því 2-3 ári Menn held að hann væri bara ónýtur sko. Svo bara allt í hennu var hann ekki ónýtur Já, hann var bara trullu djóraból Já Má vonar að þetta að vera svolítið með en být Ég á aðeins búin að vera að horfa á hann sko. Ég hefði alltaf að það var, það var... Sjöseti, Ég, ég hefði það fyrir reglu að vera ekki að horfa á fylodelfið að því ég var pólitíst síða á móti öllu sem það voru að gera. En Já. en hérna nú verður maður að horfa en beat sko. Ég stundu þar með líka bara horfa og læra og líka kynna sér hvað er í gangi sko. Já, maður þarf sérstaklega að gera það ef maður þarf að fara að leika korfboltaleikjum með þá til dæmis. Já, það er ágætt. Okay. En hérna, ég velti fyrir mér sko, þetta er en beat, það er ærlagt að hann sé með hátt usage af því að hann er að spila með um liði sem maður getur ekki neitt. Þó að það sé orneskárri og þetta. Eh, en ég velti gott sé gaman að spila með þú af því að hann er með svo svakalega hot usage <laughs> og hann er rosalega mikið bara að fá boltan og skjóta eða bara að koma upp með boltan sjálfur og skjóta ég svona, ég, ég svona pínu svona áhugaður að sjá hvernig það á eftir að koma út ef það verða nú ykkur tíman semilega góð A algjörlega það er náttúrulega náttúrulega, náttúrulega get gaman spila með einspilurum sko ney Þeirna, það er náttúrulega út af því sem eins og Kevin Durant þú veist, hann bara fed til Golden State það er ekkit einspilar boltin er láttin ganga á galopna manni Er þetta fjórði punktur sem þú meikar um eitthvað annað sem þú nýtur til þess að koma að höggja á Rössur Vestbrug Nei e Þetta bara að poppa upp í hausin á mér að það vera akkurat hann að fara í þetta lið Það væst ekkert endilega rössul Westbrook bara sóknin hjá OKC var þannig. Þætt er unnið að kveim við mikill einspilari en eins svo rössul Westbrook það bara skiftust á. Það bara mætoní er... já ja. Veist, það var bara ekkert plan í gangi og bara að okay, nú móttur þú vera einspilari og nú mó er ég einspilari. Það bara samt Billy Donovan gera ágættlega í úrslitakefninni og mér mér, farst, mér farst hérna ég held að hann sé á réttri leið ég held að hann, já, bara geti gert ágættis hluti, sko, ef hann fær eitthvað eða vastbrú klustar eitthvað á hann Æ, veist, þá held ég að hann geti gert ágættis hluti, hluti, sko Ennis Kantur er mjög góðu sóknámaður Ennis Kantur er ekki deildin út að hann í góðu vartnámaður Stífi Adams er ágættis pick and roll center hann er eitthvað snillingur í sókninni það ja. er veist það pick and roll center mérustan bara hafa tekið stór stígum og mér finnst bara rosalega gaman að horfa á Stefán að spela. Já ja en þú veist þetta er ekki til vola smúð hreyfingar hjá honum. Þetta er ekki jafn smúð sem svo annar skattar. Nei nei nei. Skiluru þú veist. Nei nei. Þetta er annar lengri lengrar ekki að spila með annars skattur sko. Hann er reint aðeins að fara að gefa balltann sko. Aðeins. Annar. Já, já hann, er, hann er alveg hann er við Kevin Durant er hérna veist, að vera á gránnálusun eða? Já bara að vera hinni þúst einspilarnir í leiðina. Já, ég, svo svo hérna svo kemur þú röntvist eða eitthvað að taka upp gamla siði um daginn og varð aðeins þessari um sem að drema um grín var að eipt sett á hann í einhverum leiknum um daginn. Æ, bara gæti gæti velværi sko. Ég, ekki, ég held að það verið aðeins að eitthvað og svona, ja. sem að vera eitthvað að ekki láta balltan ganga nógv vel eða eitthvað þó að, að, að, að sé þessi svolítið sérstætti að menn alltaf fara skamma manna eins og kemur þetta rant fyrir ákvarðan tökum í sóknarleikum sko, mann sem er með hans hagkæmni og skotinutíku Já, á, já en, en, ja, það er kannski út af því að þessi skotinutík er svona gót að hann er alltaf spila í kerfinu svo dettur og niður þegar hann er ekki að spila í kerfinu Já, það er ekki báðir búinur að spá því að, að hafkmenn hjá honum munt fara upp þar hann kærmi þetta systam hjá Goldestein. Jóh. En en og veist þarna bara þarf að og sparka að sig í á honum. Skilur bara er besta mál. Já. Þú sína sögu um Dream Green. Þú veist, já, ertu MVP? Mér er bara alveg sama sko. Já, já, hann er svoltið svona þetta er svoltið svona hérna bil og sko. Pelembir var lét menn heyra að þúst hjá Detroit alveg sama hvað korti var eigi að Tómas eða Dennis Rodman sko. Ég er ekki viss um hann að það tjúaða um hausinn út af miðan velli sko. Ja, þúst hann, hann tók menn fyrir og svona bara svona, gera við hlutir hér ekki svona. Ég bara Green er bara hann er bara einn af mínum uppáhalds í heiminum. Það er bara ekki flóknar að þann sko. Hann er rosalega skemmtilegur já. leikmaður. Ógæðslega góður á báðum endum allra eins og, og og og hann er svo afgerandi leiðtogi þessa leiðsins. Sko. Já já, það er ne ólíkin. Hann er þessi, var svo og þar hann sem verður að bera þetta leið þú veist sko hérna í gamla daga varðum hann þannlega leiðtogi leiðsins var besti leikmaður leiðsins sko. Já, það er nú reynd, uh, um veist, eins og ég segi billigum hann var svona sé í liðsins ástand reyntar á sé Thomas og svona sé tveir leiðtogi liðsins já, já. en Billund Biru var ekkert alltaf næst bestu leikmailiðsins hann var það ekkert var það aldrei það, veist, að góðum degi var hann kannski næst bestu leikmailiðsins var hann þurst hann var aldrei mjö... betri en Djótumar sko það þennan það sé en það er bara já. það er bara ekki sko eh og þann kannski ástæða fyrir því að Kevin Durant fer til fer til Golden State ákveður fara þangað ég vil ekki taka ofmiginn stífina í smitha á þetta en þeir, uh, þeir Kevin Durant og Stephen Curry hafa ekki sínt okkur það a a að þeir séu neynir svona alfadogs á stóra sviðinu sko. Nei, það er rétt en, en þeir svo hafa, þeir hafa, þú veist, Kevin Durant, þetta er eina skipti sem hann komst í fænlas þá, ég meina, hann var með 30% það var með 30 meðaltali og fínan nýtingu og eða svona en en hérna þúlust er ógleysla góður en en svona menn geta menn hafa það á an að hann og kurri en þeir hafa ekki staðið sig alveg nú þegar allt er í jafnum sko, ja. á stærstu, stærstu sko. ja. það sem stæstu stæstu augnablikum sko og það svona ma, ma fyrir sé hvernig það kemur út sko þá er hólminur komið að að grín þá var þar dreymum grín og helst og fremst að passa upp að, að mæta jú, í þá leiki. Nei ja. svo að hann er góð byrjun. Já. Æ, ég veistu ég hef ekki mikla ráð á ég. Þú Nei að að að, það, að besti leikmaður listinn sé sé samt leit togeys. Já veistu að ég... Stundum, stundum þarftu bara að leiða með playi, skilur bara inn á vallinu Já, en hafa þeir gert það eða þeir hafa ekki Mér veist nú dúrænt að verið þannig í vetur sko Já, mér veist þannlega, mér veist þann Nema kannski í þessum leika sem hann var undir smásjánu í jólaleiknum Já, já, veist en hvernig er að, að næstu leik... á hausin sko, Já, já, veist, það misti því sem að það er hvað að gerir svo í leikinu með tvöamóti klífla. Var aldrei leikur, sko. Og Nei, ja, veist, túrænt var með, veist, og svo, svo kom leikurinn um óti Hjústun sem hann pakkaði saman, veist, hann er alveg, það er hægt að benda á hann að eina leikaðna, veist, kannski, fyrir, veist, eða við sleppum alveg, alveg byrjunni, sko, þegar svona, uh, að mest í tauga títringurinn var hann þá, veist, þetta væri alla veri spörs og svona. sé þá verður það að þessi eini leikur það er að vera móti Cleveland í Cleveland jólaleikurinn. Ja. Sem er að það veist við eitthvað nipp skilur. Ja ja. Það verður að vera eitthvað svona. En það er að þú sko schedule makerarnir drullu gjörsamlega upp á bak með þennan seinni leikjaum þessu. Sko. Ja ja. Það veist að láta Cleveland fara búið á því til Oakland eftir eitthvað ömulegt road tripa sem er voru mæta skiluru kortir í leik út af einhverum einhveru óvæðri og eitthvað uppi Portland og, og koma, koma með þetta þarna neyrittir og svo meiðist ja ja við meiðist bara, Kevin Love var ekki heill og bara búna baki á honum bara að, að vera í hakki og það er ja, mír mý, maður komin inn hjá þeim og, veist, þetta, bara, þetta hefði ekki geta komið á verri tíma í þessu leikur sko. Ferð alglei er og til og... það er til það er nokku sem heitir schedule loss í NBA deildinni og þetta var pínu þannig fyrir glæma. Þetta var svolti þannig hjá hjá Cleveland og bara ekkert sé til að gera. Nei, en... ég, ég bara meina sko, upp á sjónvarp að gera að reið ekki að hafa hinn leik milli þeirra já. og einhverum öðrum tíman þar sem sko. Já já. Eh að allu rétt þegar. Það já, bara, þú, þú vilt bjóða upp á betra quality en þetta sko. Al algj Klea var staðelt að nátt að hundleigilegu leikur að horfa. Ha var hann var Það. ég alltaf, alltaf gaman að ég sjá Lið bjóða upp á flugalda en en já, hann, hann var skemmtilegur í framma hálflið. Þá var maður búinn að fá nóga flugalda og ja. Og ef að eh sko ef að gefa Cleveland Cleveland hefði ekki þurtt að hafa mjög mikla heppni með sér þeir að komast inn í þann leik aftur þeir söggu þetta forskot niður í niður um helvíti mikið ja það var þetta ekki var bara það því komi titringur í golden state a, a vera búin að að vera búnað klúra enn einum leiknum á móti þeim fimmt, eða 15 stígur megur ja þeir náðu þessa niður í þeir náðu þess aldrei 13 eða hvað heldur já, ég held að niðri hafi nú ég þúlust þetta var, var bara svo sé leiknum á undan sko já, já, þeir voru unnin ja, leik og drullu já, á sig ja ja Þeir eru bara, bara sko, þeir Golden State liðið sko, Þeir eru búin að sanna allt sem þurfa að gera fyrir löngu síðan í þessu deildakefni þeir, þeir eru bara ekkert þeir, þeir hafa ekkert að sanna í þessu deildakefni Þeir eru þeir miklu, miklu betri miklu en öll sýla. í þessu deildakefni, miklu betri Þeir eru ekkert mikið að stressa sig á hlutunum Nei, en vinna samt, vinna samt allalegi Þeir þurfa að sanna sig í, í finals í, í sko Maður sér, yeah. sér ekki að þeir fá einn en að brálaðasangin í fyrstu tveimur umferðunum en það verða þarna tvær síðustu umferðunar sem að þar þurfaður að sanna sig og, og ég held bara að við eigum ekkert eftir að sjá Stefan Curry og Kevin Durant endilega eitthvað að þenni út kassan og þykist að vera einhverju kallar þar þeir, þeir hafa sínt að þeir bara eru að stundum bara Pínur smekkir við þau moment sko ef þau koma og ef, við fá, ef, ef við einhver gefur þau má kjaftin Ég með ég faðast nú körri ekkert smekur hann veist hann fór bara á kemur lofi til það að segja svo síðust og svo hún er skoitt hann var ekki þrættur bara hitt ekki Það, hann, það var voðalega bengið í báðum þessum lokáðslutum Nei, það fyrri úrslutin hann var langbarsti leikmaður líðsins Okay, kannski ekki langbest, ég hann var bestu leikmæður langstigastur, það var fimmstigum fyrir ofan meðaltalið sitt yfir vetur Vá, ég þarf eitthvað endur skoða það, mér, mér fannst hann aldrei mér fannst hann aldrei sko, það, af því hann er búin að setja slána svo hátt é, Þú ert bara meðað við hann eins og hann væri í fyrra meðað við hann eins og hann var síð uh, úslitunum á múti klífandi fyrsta skipti hann ekki alveg það svona alltaf ústlitiðin í fyrra að móti þegar þið tapa þá var hann alltaf bara middur hann var ekki að það er ekki tægt að, að horfa fram í því Nei, það, það, sem, það sem ég er að segja það sem ég er að segja er að Stephen Curry á ennþá eftir að spila eins og Stephen Curry í fænals já, hann varst, eftir ég... að eiga svona eiga veist, hann er ekki búinn að eiga einn almennilegan Steffen Curry leiki í Finals. Ennþá. en þá, það, það er ógjæðslega erfitt fyrir menn sem eru skittur að spila svo leis í finals það sem allir eru klórandurðir augun sko. ég gerir mér alveg grein fyrir því en, en hérna en þeir hann ætti að vera að koma með næga hjálp núna til að á þetta liða að manna liggur að segja sópa sópa þessa sem fáanalsan ann að að eftir að koma í ljós hvernig það varðu það var rosalega áhugaverð skák. Já það hvernig algjörlega algjörlega sko. Ég ætla ég ætla tippa á Grímland. Eð, eða fyrir ég mæta staður. Heyrðu Curry það var með 26 stig meðaltalleg. Já 30 regulus sem eigi. Nei, þetta er sem að að menn í hittu og... frá. Já, já hvað, hvaða skotnýtunga var hann með? Hann var með 40 réttur um 44% skotnýtung Hann var eina sem var ekki gott í hann, hann, var 38, í hann. Já, hann það var með 38,5% þryggjast í nýtung Já, sem er, bara... er lélagt hjá honum sko. Já, já, en hann var með 26 6 stóðsundingar, 5 frákvöld og tæpa 2 stólna Það eini maður er sem skorar yfir 20 stiga meðaltal leikja á Goldasteinn næsti leikmaður er Ikudala með 16. Á 3. Hann að var aðla hann stiga meðaltal í í úrslutakeppninni hittu þetta fyrir sko. Korri. Korri. Ja. Og bara sömmu tölur í í deildakeppninni. Sko. Ég ég veita ja. ekki, ég er bara ég er bara mér fannst hann bara að hann, hann stóðst ekki ættæsti því á mér mér fannst hann, fannst hann bara aldrei einn leikur fannst hann aldrei góður ja, sko, maður var, hann átti rosalega leiki í, í úsleta keppninni en í finals fannst mér alltaf ekkert neðin eitthvað vandu, ah. vandu upp á hann en það er bara að þetta eru bara kröfurnar sem að, maður gerir á þessa, þessi ofurmenni sem maður er að spila honum er áskot að snæra spila svona í rækjölusísum Já ja. Það er alveg rétt sko. En náttla Mér fannst að vera nokku áberandi í úrslutukefli fyrra. Hann var meiddur á háugnum. Ég var aðeins að horfa á manninn spila allan meturinn, þannig að þannig ja ja, þá fór ekkert á milli mála. Þó að þó að hann ætti þarna óhærlegan comeback leika mot Portland til dæmis, að þá Ja, það var bara allt úr þryggjastigaskotum og og þarna Já ja, það sem á var. var bara dæta það var bara alltað þetta í þá leik svo bara svo það var ekki nóga miki að þetta í finals nei nei enga spurning kemur og hvað að hérna að vera í sleppi hvað við erum að tala um þessa miðherja hva hvað hva, hvað að unga miðherja ertu hræfnastur af og, og svona hvað að hvað eða eða stóri maður skulum við segja hann var Anthony Davis með þissu og, og þessa Já kannar. já ég er altað frá hverjum býstu við mestu og hver veist við er skemmtilega að horfa á og svona? sko ég býstu við mestu af Towns hann ah. er með svona mesta heldarpakkar uh, en být gæti farið í sama flokki að hann helst held viltu, viltu mena Towns sé með meiri pakkaheldur en Anthony Davis eða Það sama með Andrón Jóðið það er hérna heilsan sem sem svona aftrar því að maður þó eru að hoppa á þannig vagn veist það er náttúrulega ég varst enginn um hæfilega Ná, nei, við, börfum, sko, þú... Nei, þú, þú varst að tala um sko, þú varst að tala um pakka bara burt með meðsli já, ok, bara, já þú ég, veist, ég er að tala um það meðsli inn í heildar pakkan skilu. ég bara að horfa hvað hvað maður getur lagt til fyrir félagið mitt okay. það er bara hluti því er að mæta og spila leikinu Skondið og skildi segja fyrir félagið mitt því að tán segja náttúrulega að spila fyrir félagið þitt Ef ég væri ef ég væri einhver skynur í tjö úti í bæð og ætti velja að hafna einn mann já. þá yrði tán sliklega fyrstur enn býtt og Davis eru í svona ja eru í sama pakka eða því þeir þurfa að sanna sig svolti fyrir mér varandi heilsu. Svo, en þetta nú í í sko tveimur áhættuflokkum ofar heldur en heldur en Davis mena, Davis sko, jú, Davis er alltaf með eitthvað smá smá nag hann hér, hann og, hér hans hans og þar. En hann er hann, ekki eins og að spila í kvöld. Nei, en hann er samt ekki sko slitandi ja. hássinar eða krossbönd eða skilurðu. Það er bara alltaf þetta er alltaf eitthvað smotteri sem er á honum. Ja, sko, þetta fer þar í taugarnar á mannorði en, en en en það er alltaf mikið af þessum meiðslum eins og með en bit. Þetta voru sko Það voru bein. Það er kanskje Já, hann hefur kanskje ekki getað að spila eitthvað leiki fyrra. Þetta var bara að hafa það bara að hann tengi ekki að spila. Já, en hann, hann er bara einum meiðslum frá því að fara í annan tveggja á pakkas. Sko ja það best. er nokku sem maður er skítrætturum og eins og eins og maður er maður, er búið, maður er að gleymast með Kevin Durant Kevin Durant Ætjá. var við vorum bara 50-50 á því hvort að hann hætti bara ja ja það er gjörsælega ná það, þetta eru þetta er basically eða svona mjög svipuð mennsli Okay við Durett þetta er svo sem að þetta er svona sprungur í beinum í lökkum Sem er ekkert spenst þar er við vaxinn er og en bítur það er risavaxinn Nei, þetta er til að segja sem feldi sam bávi á sinnum tíma sko. Já. Já, já. Voru, í í beinum. Mhm. Mm koma menn eins og Jógeys og Porsingers þarna mm -hmm. eftir af og sem ungu. Hérna hérna Hver finnst þér af því sko að nú er það svo gamalt við, við erum með sérstakkt blæði fyrir stórmönnum sem geta sent boltam. Ja, Allt að er jókikt sé náttla þust yfirburðar þar. Yfir yfir alla deildina er það? Nei, ekki allar deildina, það er afum ungu sentur meðan ah. náttla gasolbræir eru náttla ennþá. Mm -hmm. og, og, og með og mission Þeir sem um Plamli er efla er ja, nálæst góður sendingamaður. Já. Kanski hans besti besti svona haktur Það er það er líka annar til dæla ungur stór maður sem er mjög góður sendingamaður en fær ekki credit fyrir það af því að það er svo mart annað bæði í ákvættum og negatives sem kykir á hérna The Marcus Cousins er frábær sendingamaður. Hann er og margar kallar 27, unga, 27-8 ára. Hann er náðast í præmiðinu sko. Já, ok, ok. En, já, já, já, hann er... Hann er á, í, í af stórum sendingar mönnum finnst mér hann vera orðlega. Já, já, hann er það. Ég var að heyra í podcast í dag að Jók get sem með þriðju bestu sendar stóðsendingar prósentu. Af hvaða mönnum? Af stórum mönnum. Já, ok. Það er bara gasolbræður sem er í fyrir ofan. Ókei. Okay. Ah, og hann, segir, er hann er bara ný byrjaður. Hann er bara ný byrjaður að sem samt hvað er að segja spila svona mikið eða, eða hann er, er bara ný að... að springa út, má segja. Já, er reynt sko, að allar, allar tölur hjá honum eru bara lóðréttri uppleið, fatarðu. Ja, hann ja, er ekkert ja. mennt brjáhlæðislega tölur yfir yfir allan vetrun, en ef horfir á síðustu 15 leiki hjá honum, þá er þá ah, ja. með tölur sem að rústa öllu sem nokkur maður er gyrir dildin nema kannski kósins algjörlega en, en sko Það er í fyrra var komið svona hinta að þessu að mm -hmm. fanta sér spilar að sáu sáu þarna að hann væri mjög sko, tölfræðilega að væri mjög sánd leikmæ mm -hmm. hvergi veikur punktur Ssta, hann er að gefa gott fílgól, goðvítinutíku hann er að gefa þrista örugöru. Mhm. Mm hann er gefaður frá köst og hann er gefaður fulltastóðsendingum og hann er gefaður stónna of varinn sko. Hann er gefaður sitt lítið hverri. Já. Það er þó sk skonti sko. hann, hann hérna e, hann er með 13 stig á 9 fráköst í í í október. Í nóvember er hann með 8,60 stig og innan við 50% skotnýtingu. 6,2 frágast. Ja, hann er enn að spila spila forward for. Já, hann að, já, Og hann er enn að spila 23 minútur í leik sko. Það er kanskje verið einna helst af hans vandamál þá eru villuanda. Já, það er svolta eins og ég er með þessa stóra karla. Já. Svo er hann með er hann 17, 9, 5 með 68% skotnýtingu í í desember. Og svo ja. nú núna í janúar. Hann maðurinn með 23 stig eh allra verfrákast 4,4 stöðustigar vare skot og stolen í leik Há, á, er bara 2,6 turnover á á á 30 mínútum. Já hvað mörk er þetta þriggjastiga leik hann er örugglega svona 0,7. Ég er ekki kominn að því. Hann er með hann er með hérna, 62% skotnýtingu fyrir 72% á næstu 3 þriggasta skotum teknum í leik og hann er með 86% þriggasta Þetta er alltaf bara fá ránlega tölur skuggalegar tölur. Og hann þaust hann hefna datt neður uh, á móti í tapinni fyrir Menni Sóta síðast þá þá náði hann ekki double double en þar þar undan var hann með double double í uh, í 5 í sex leikjum í röð sko þetta er bara alveg eru spilari sko Já. og hann ha, er út að langt í landi í, í, í hérna varnarleiknum og eitthvað svona en... ja, hann, hann ásolti í landi í varnarleiknum er hann er frábær sóknamar ja, og hann er hann er klókur hann, ja, þess, hann, er, er, klók. hann er með svona ágætis IQ sko. ja, þetta er ekki mest aftöletik maðurinn í teltinni sko enga þeim En það er það er markaðsólekki heldur. Já. Hey. Og ég mér fyst æði slætt hvað Magnálón er, er að hérna, sko, láta miki færi í gegnum upp á leiklunum og svona sko. Og ég mér bara að aðan hvað Denver er að sko sóknin sóknaleikurinn er a, að undarþörnu er bara ég í ruglinu sko. Þeir eru með offensive finishes í upp á hvað bull sko. Ah ja, það and varnalekkurinn varnalekkurinn er, er, er, er, er jafn lýlegur sko. Ja, það er eftir því að tóku nörkuit byrjaði leiðinu og settu hérna Jökkeits í centerinn og tók Jökkeits trú power forwardnum. Nei breyttist að breyttist sóknaleikurinn Þeir eru allavega þeir eru búin að vinna núna 4 sko? Og þeir eru svona, ég veit ekki, öflugt við kanski Sakramentó sem að það má hrundi eftir að hann náði áttunda sætinu þeir eru búin að tapa 5 í röð þá svo þúst virðist Denver að reyna að gera aðlaga að einhverju hérna hva hva hva hvað var hva, hva, hva, hva leið fyrstur ég lýkti sko baráttunum áttunda sæti í vestrinu ég lýkti hann við tvo áttraða blindfulla karla að slástrum gamla kjæristu eh uh, hvað að ja það það er altså er sólis, að ætlar að, að, að, að, að, að móti Portland Ég er eða á Portlandvagninu, sko Já, ég líka Og það bara breytist ekki, sko Skondi hvað hérna, Sack Harper var að benda á einhverju podcastum dagina að, að sko þessi rispa sem Portland tók í fyrra að sagði réttilega frá því að sko þeir hefðu í rauninni bara spilað góða vörn í einn mánuð Það hefðu Já. ekki verið allt sísunnið þeir hefðu bara verið mjög góðir í vörn í einn mánuð og tekið og átt þarna eins og reyndar leiktina og en það áttu þér það var sko mikið af þessu góða gengir af þessu sterkustöð þeirra að þakka bara einhverju góðri rispu einhverju mánarlangri rispu sem að það hefði dögað um svo Já og svo voru líka svona að klára þessar skildu sigra uh -huh. sem þeir hafa verið gjössalega að skýta á sig með núna sko Já, núna, nú, veistu, nú eru þeir bara, þeir eru bara svo lélega orðnarlega núna að, að, þú veist Já, veistu, en, en þeim ég lillvart þarf kannski bara að rökkva í eitthvað stuð í tværþurðar vikur, sko þetta, taka bara eitthvað svona, eitthvað röggl tværþurðar vikur og svo sem taka, þá gæti þetta bryst, sko hann alltaf búin að vera smá myndur Já, já en verður þetta ekki að gerast á varnaröndanum já, já, það er svo að það er, er æskilegur ræsk, man, sko. manni fannst fyrir verið taka smá kipp hérna daginn sko en þeir eru ennþá í 2007 í í, í varnaröndanum já. já, ég heldur verið nú aldrei alveg verið með sýttjum að og það er með lillart spilandi svona marga mínútur sko Þú, þeir eru að fá þessi 109 steg per, per 100 sótni sko. já, það er mikið Það er svolti hefi sko og og hérna og af því þeir er ekki harra enn 12. sæti í sókn sko en þá þá bara þú veist það er bara ekki nóg sko. Ég alu rétt. En ja, ég ég máur má teppar þá á á Portland sko. Þá þá ég myndi ekkert gráta að þá Denver fengi að þefa af á aftur. þó, þó að við að 8. sæti verði bara fall þú sko Já, það verur bara það er bara þú fyrir Golden State sko. Já. Bara ævinga æ æf, að vera bara svo ævinga ballti sko. En það er það verður gaman fyrir einhutt framkvattastjórnana að að hérna fyrir það að hafa komið leiðinn í í playoffs. Já Þa, sko áttunda sem að þú veist þá leiðir sem nærir sig áttunda sæti verður ekki nálagt 50% vinnusþottleik manni sko. Nei sko er allta eins og fyrir leiðin og Denver og Minnesota er þetta svo ákveði stepping stone í á á ákvörðun ferðaáætlagi þar komist úrsláttakerfi fyrir fyrsta skipti sko. Já. Því það eru 14 árr síðan mennir sóttu komist í úrsláttakerfi. Sko. Á sko. Það er alveg svo langt sko. Það er bara það er bara að hóta eitthva skona metum sko. En það þeir það fer alveg að koma tíma það og ja það er er er gott fyrir þessa ungur ströngar að að hérna eh finnast mjörðveina þó að þó ég hafi ég pínulett að ákveðja að af hérna sakla vín og og hérna ey, og vegins núna ég, sakla vín Já, hit, er lita, getur, bara, getur ekki hitt bara meitt er í rú úleirin yðursöfli og, og vegins æ, það er ekki maður nú er þetta búið að hann eitthva Já, það er svona það, það þurf að þróskast aðeins meira það þurf að koma meira playmaking frá þeim þurf að gera það sko ja þetta er va miki bara meðnst boltinn sko þegar hann fert boltinn endar hjá þeim þá stoppar allt of lengi hjá þessum leikmannum og ja og, og svo kanske náttla báði rosa góðir one on one leikmenn en Mhm. Mm ekki munnuru því. Nei, þeir, veist, við, heldum, við heldum er það ekki þá við heldum að þeir myndu nú ánskot ein hafið að vinna helmingin af leiknum Já, ég bjósti við einhverstaði hennar í kringu 50% Já Það eru langt frá því, og það er alltaf það, er það er bjóst við því sko að þeir eru betri varnarlega Já Það er að þeir hafa öll líka og þeir tóttilega vera frábæri varnarmenn og þá þarna mm. heimsþektan varnarþjálvara en það bara við ekki vera ná varnarkonseptinu hjá Tipado, eins og er en svo bara býðum að rúðanar og hann sá hvað hann gerir með með hérna eitt treininghempi viðbútt eitt, við eitt sumar og eitt treininghempi viðbútt hann er ekki eitthvað og svo spurning hvað er hvað er gera að varðandi rúpi og svona hvort er reyna, er reyna að fá eitthvað að aðeins meira veteranhelp manni skilst að, að þeir bæta á að reyna að fá veteranhelp já sko. þegar hey, ég veist ég skil, sko, ok, ég rúbja höfum alltaf sem að, á veist, hennan galla, mm hann -hmm. er ekki góðu skotmaður, en hann sem kemur á móti, ég Kristan ég er ekki að sjá hann sem framtíða líkstilund Nei, ég er svo sem ekki heldur, sko Bara langt í frá Nei veist, og, Hann er bara líka lélegu skotmaður Hann er það, hann er, er skelvulegu skotmaður líka, sko ja. það, bara, Því meður er bara þannig og og hérna, sko, það má í rauninni færa einhvers konar rauk fyrir því að að hann Tyreus sé bara Petri Kostur í bakað blekstuna það heldur að Já, ég held að, að, að Danars, sko. ég held að Tyreus Jones sé yngri heldur en Kristan Er það má Já, ég held að Tyges Jones held að sé ár yngri. ég held ekki að sverja fyrir það en mér minn minni það hann var bara eitt ár í háskóla meðan Kristön var fjögur Kristön er Þetta er koll rámt hjá þér Er það? Tyges Jones er tveimur árum yngri en Kristön Já <hæm> Þar hafið þið það Kristön er sko hann er að koma úr háskóla með fjögur ár og mm -hmm. Ég er ekki betra en þetta á fyrsta ári. Það boðar aldrei gott sko. Nei. Nei, hann er að hann er skjóta 37% og 30% í dreistum og eitthvað sko. Já, hvað er víta? 60% á vítalinni. Hann er náttla með eitt víti í leik sko, hann er allsamma. Já, eða, veist, það er til dæms Rubio og ætla að segja ekki með bestu vítaneytingu Hann er, er með eina eða hann eina bestu vítaneytinguna í deildinni núna Rubio. Hann done var með 10 8 9 leik í í sigrinn Denver þann að mannum og 3 stolna. Já ja, eitt turn á 34 sekundum. Það er. Já ja, þúst það er alveg veist. þetta er NBA leikmaður það, hann verður veru glei ágætir NBA leikmaður en ég er ekki að sjá ja, hann sem einhvern startar eða. með svona með skemmtilega tools, svona höxun Já, hásinu, svona. já, já, já. Eru þetta er oru helveti gott hjá okkur. Séu það ekki? Já, við erum búin að vera í einhver klauk tímum kort er eitt að hólfan eitthvað og svona. Það er algjörl lármark þar. Að að að anna bornaðar. Að að fara yfir stöðuna. Nákvæmlega. Erra koll ekki, ég ætla ég ætla leifaðara hérna að klæða þau buxur og, og fara var að sjóma það eða eitthvað. Já, ég ætli að detta ekki inn í seinni áleik þú færð ekkert í buksur, hérna. Nei, ja, tek kur ekki. En þú mastu senda mér myndina þar með hérna það tönnunin vantar og til að hafa með það að Það á vera dásamlíkt. Ég veit ég að lesendur gera þá kröfu eftir að þú sagir um þetta. Ég lofa engu. Jú, jú. Haftu ekki svona. Ha? við verum við bandaðekkar. Takk Seigla, að fyrir að uppskatta. Takk tak.